Řekl Čau Petře! Čau Kamile. Jak se vede? Jde to. Okay. Co ty? Dobrý. Dneska se budeme bavit o filmu Herkules z roku 2014, ve kterém hraje Dwayne The Rock Johnson, slavný wrestlingový zápasník. Mm -hmm. Jak se ti ten film líbil? Byl překvapivě, nebo nebyl překvapivě dobrý, protože na Rotten Tomatoes nemá úplně špatný hodnocení. Ale jako překvapilo mě, že kromě toho, že to je takový jako hollywoodský snímek klasika hodně tam vybuchuje, že jo, na, na, na, na Antiku je tam strašně moc jako moderní techniky a tak. Tak to bylo jako zábavný a bylo tam jako spousta překvapivě dobrých jako referencí na různý jako anti, aspekty antické mytologie. Jo, jasně. No. Já mám k tomu filmu velmi komplikovaný vztah, protože. Hmm, jako ke své matce. <laughs> no určitě. Protože ne... tím se bych chtěl pozdravit svoji matku. Protože ne... Dobrý den, paní Gregorová. Protože na jednu stranu samozřejmě je to velmi bizarní zpracování toho Herakleovského mýtu. Kvůli tomu, že ten Herakles ten film je zasezený do historického období, mm -hmm. konkrétně do 4. století před naším letopočtem. Což je více než tisíc let jo. potom, kdy ta postava byla už součástí metologie. Jako je tam zarezený jedním nápisem, že není to tak, že by spousta těch realí jako spadalo do toho období. Ale je tam jeden nápis, který říká 300 před to Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že celý ten děj toho filmu není zpracování žádného příběhu v rámci toho heraklovského mýtu. Ten film je natočený podle komiksu. Je zasazený v Tráky. Což je úplně náhodný prostředí, který není ani spojený s Heráklem a s tou jeho postavou, tak jak ji známe z mytologie. Kdyby bylo třeba zasazený do okolí tep, nebo tak, tak to aspoň chápeš. Um, ono to trochu dává smysl v rámci toho komiksu, protože já teda o tom komiksu nevím, ale předpokládám, že bylo víc dílů, který se třeba odehrávají v jiném ob... prostředí, takže uvnitř toho komiksu tím, jak je to se tak dává smysl, že máš jeden příběh, který se odehrává v tráky, a oni si z nějakého důvodu vybrali ty filmaři. Ten jeden to jedno konkrétní vydání toho komiksu. Takže ten film se odhrává vlastně bezdůvodně z hlediska toho diváka v tráky. No jasně, to je jako kdyby jsi příběh o přemyslu Oráčově, že jo? a ten příběh by byl o tom, jak jel na dovolenou někam do Polska, no. Je, protože přece jenom, jako to, čím asi ten hrák, známý je, jsou ty úkoly a to, jaký jak přišery porazil a tak. Zatímco tady nic z toho neodehrává. Jakože ty, ty příběhy tam samozřejmě referencované jsou a na začátku je i taková jako krátká montáž, která schrnuje te, te, tu jeho mytologickou kariéru. To bude teda všechno to zajímavé, co se by jaký bylo v traileru, tak a potom boom, je ten film, který se nič, ni, ničeho z toho netýká. No a samozřejmě ten děj je není jako ničím ně, zajímavý. Je to taková velmi standardní hollywoodská zápletka mm -hmm. toho takzvaného Meče a sandálu, to filmy žánru meče, písku a, meče a sandálu, Swords and Sandals. <laughs> Speciální Aha. žánr. E, jasně, takže to je jako, to je na tom blbý, ale pak tam jsou nějaké dobré věci. I tam jsou určitý, takou jsou ty určitý zajímavé myšlenky o tom heroovském cyklu, mýtickém, a o té postavě. Takže třeba z hlediska toho intelektuálního obsahu je to zajímavější než film 300, Bitva u termopil. I když třeba z hlediska ty filmografie a tak to není úplně dobrý. Je to hrozně nízká lačka, jako pokud chceš srovnávat intelektuální obsah. To jo, císta. ale pak zase na druhou stranu jak je potřeba vysvětlit tu diskrepanci v té úspěšnosti těch dvou filmů. No bez pochyby to není tím, že by jako lépe zpracovali nějakou historickou literaturu. No to dáno. jinak kromě teda toho wrestlingového zápasníka, tam hraje ještě John Hurt, který je známý z filmu Vetřelec. To je britský herec. Je to ta postava, která má v sobě toho vytřelce. A je to herec, který hral zároveň Winstona Smithe ve filmovém zpracování Orvellova Rovánu 1984 a velkého bratra ve V For Vendetta. Česky mm. P jako pomsta. <laughs> e, pak tam hraje Rufus Sewell, Ten vystupuje jako obrgruppen fieler John Smith v seriálu Men High Castle teďka. Mm. Česky muž na vyšehradě. hradě. <laughs> scifi z alternativní historie od, na motivy Filipa K. A, a potom tam hraje Ian McShawn, který vystupuje jako postava Mr. Day v seriálu American Gods jo. Česky Trumpovi. Okay. Jinak bychom se teda nejdřív měli bavit trochu o tom Herakles byl teda nejčastěji zmiňovaná, antická, nejčastěji zmiňovaná mytologická postava v antickým řecku. Existuje na ně dokonce víc referencí v antické literatuře než na bohy, třeba na dia. Ten jeho životní příběh a ten mytologický cyklus je velmi komplikovaný a je tam velký množství příhod. Dokonce už v Antice někteří autoři spekulovali, že pokoušeli to vysvětlit tím, že existovalo více Heráků a že ty příběhy se postupně přisuzovaly stejnému člověku. Rekord je jeden antický autor, který si myslel, že existovalo až 43 různých Heráků. Jinak je to velmi stará postava, zmiňuje se o něm už Homer a Hesiod což jsou jo, jedni ze dvou nejstarších řeckých autorů. A zmiňují se o něm jenom velmi letmo, takže předpokládají, že posluchači už ho znají. Dokonce už tady tyhle díla obsahují obrat uh, něco jako her Herakleovská síla. Takže nejenom, že to byla známá postava, ale už přešla do, nemaje, do, do mluvy. Zajímavé je, že jeho prapra dědeček byl Perzeus, o kterém jsme se bavili ve filmu, v recenzi filmu Souboj titánu". Víme o něm, že byl v dospělosti vysoký čtyřelokte a jednu stopu. Díky Herodotovi. Um, musím se teda hnedka vytknout k tomu filmu, že The Rock, který hraje uh, Heraklav, je o 19 cm menší. Protože podle Herodota měl Heráklav 2,15 cm. <laughs> to už bych musel najít nějakého čínského basketbalistu, aby si, si výšku. No, možná tak, ho mohl hrát. Myslím si, že kdyby se obsadil z čínského basketbalistu, tak by si možná splnil ten výškový element, ale nastaly by tam další problémy. A jak se teda zmiňoval, tak ten film začíná uvodní nárací, což je takový, taková montáž toho nejzajímavějšího, o čem by lo, asi logicky mělo být zpracování Herkula, což je těch 12 úkolů. Je tam i ten jeho jeho dětství a jeho narození, protože samozřejmě otcem Herkula je Zeus. Matka Alkméne, to je docela zajímavé, která byla smrtelná, tak tam nemůžeme nepřipomenout, že v mytologické literatuře, že Zeus údajně z ní souložil, tak zál na sebe podobu jeho manžela Amfitriona a měl s ní sex tři noci podle některých pramenů magicky protáhnul noc až trojnásobně. No a potom se vrátil Amfitrion a měl s ní taky sex, takže ta Alkmena měla dvojčata, Hrák Lea, jehož otcem byl Zeus, a potom Iphik Lea, jehož otcem byl ten smrtelník, král Amfitrion. Říká se tomu heteropaternální superfekundace. <laughs> a je docela... To znamená, že máš dvojčata, který mají dva různé otce. Dvojvaječná dvojčata ze dvou různých otců. Takže to je ta matka. Co se týče toho porodu, tak tam je samozřejmě super historka o tom, jak byl jeho porod odkládán. Protože v době, kdy se měl, Zeus, kdy se měl Herakles narodit, tak Zeus rozhodl, že jeden z potomků Perza, který se má v, době na, v té době narodit, se stane dědicem Myken A právě Herakles byl teda ten Perzeův pravnuk. A nicméně bohyně Hera, která žárlila a byla naštvaná kvůli tomu, že ji Zeus podvání, přemluvila bohyni porodu, která se řecky jmenuje... Hia. v některých verzích je to bohým několik, aby ten Heráklův porod odložila zdržela ho a ona to udělala a díky tomu se dřív narodil král Eurysteus, což byl, což byl Heraklov bratranec a díky tomu, že se narodil dřív tak se on stal tím legitimním dědicem trůnu a potom v těch rodinných vztazích byl tomu Heráklůvi nadřazený právě u něj Herakles sloužil a tam plnil těch slavných 12 úkolů a tady ten král se narodil v sedmém měsíci těhotenství, aby se narodil dřív a byl teda tím pádem to dítě, které se naráklil první. O mm -hmm. videu spíše v proměnách, že ten porod trval sedm dnů a že ta bohyně porodu se sedla se skříženýma nohama na oltář poblíž chodu do místnosti, kde se ten porod odehrával a kouzlama bránila v porodu. A když to viděla jedna služka, tak vymyslela lest, a šla kolem a tak jako prohodila na tu bohyni, která tam seděla že je to super, že ta Alkmena už porodila. A ta bohyně se vyděsila protože si myslela, že to skonila s tou plasy a někde odběhla čím se to koulo zrušilo a Hrákles se narodil. Bohužel se narodil pozdě. Tak to je jenom k tomu porodu Potom ten film ukazuje jednu z mála věcí z toho mýtického cyklu a to je to, že hned po Heraklově narození poslala dva hady, aby ho zabila protože žárlila. Nicméně Herakles chytil každého za jednu ruku, teda, chytil, ne že by chytil každého za jednu ruku, ale chytil každého hada jednou rukou a zabil je. V mytologii je to někdy vykládaný tak, že ty hady poslal ten nevlastní v otec, Amfitrión, protože se chtěl přesvědčit, který z těch dvou synů je jeho vlastní. A ten Iphikles utekl a ten Herakles ty hady zabil, takže bylo jasné, kdo je to jeho dítě. Mm -hmm. No, a že tady zase vlastně začínáte nějaký jeho konflikt s herou, který trvá, má trvat celý život toho, Přesně toho A Přitom se jmenuje Heroslav, by se dalo přeložit, je Herakles, že je um, oslava hery. Ano, Heroslav, takže Ifikles je Ifislav. <laughs> e, no jasně, no, to, tohle to bylo vždycky hrozně paradoxní na tom mýtickém cyklu a byly už v Antice různý pokusy, jak to vysvětlit, protože. I v, I v tom cyklu se objevuje ten aspekt toho konfliktu s herou. To je taková jeho úhlavní nepřítel v rámci, mezi těmi bohy, protože ona teda žádala na toho diážu, takže se snažila stížit život tomu jeho potomkovi. Nicméně to jméno znamená sláva héře. Ono se to většinou v těch, v těch různých verzích toho cyklu se to vysvětluje jako tak... product placement? Ne, vysvětluje se to tak, že dostal to jméno až později, v době svého života v reakci na něco. Ty si můžeš vymyslet nějaký důvod a tím vysvětli ten paradox. Většinou se uvádí jako jeho původní jméno Alkeides nebo Alkaios. Tady v tomto filmu to interpretují tak, že ta Alkména mu dala tohleto jméno, aby si dopředu tu héru předešla a snažila se s ní usmířit. Což pokud vím, je jako vymyšlený, to není doložený v žádném tom mýtu. To by spíš bylo strašný, jako in your face, že jo? Jakože pojmenuješ to po té manželce, který byl ten Bůh nevěrný. Ano, přesně tak. No a ve filmu je potom v rámci té montáže těch 12 úkolů. Je tam řečeno, že bohové dali hráklovi těch 12 úkolů s tím, že když je splní, tak ho hra nechá žít v klidu. A to tak ve skutečnosti není. V tom mýtu dostává Herakles ty úkoly od toho krále Eurystea, to je ten, co snad narodil jako první, kvůli tomu, že on zabil svoji manželku Megaru a svoje děti a pak ještě nějaké další děti svých příbuzných. A Delvská věštírna mu přikázala, aby se očistil a to očištění bylo to, že má sloužit tomu Eurysteovi jako otrok a ten Eurysteus potom dával ty úkoly. Většina těch úkolů spočívá v tom, že je deratizátor, poslíček, anebo uklízečka. <laughs> no a pak je tam teda, ko, končí ten, ta montáž a začíná ten samotný příběh, který se z nějakého důvodu odehrává v roce 358 před naším odpočtem. Mm -hmm. V podstatě jediný důvod, proč je to ukotvený tady v tomhletom prostředí a v této tý, době, a není to někde v dobách temná toho starověkého dávnověku, je to, že jedna z hlavních postav, kterou právě hraje John Hurt, je král Koty z první. To je ta jediná pojící linie s, ve skutečností. A ono je to přitom, když se na to člověk dívá historického pohledu, tak je to strašně neefektivní zacílení toho, toho příběhu, protože já vím, že pro normální člověka to je asi 358 našem, to jako, je nějaký jiný rok antika. Ale ono je to ve skutečnosti docela dobře historicky popsané období, že jo? je spousta autorů, řečníků, kteří se nám, nám zachovali, jsou historici, kteří o tom období psali a ví, víme přibližně, no velmi docela přesně o tom, kde a jaké jako státní a politické celky se tedy nacházely. A žádný z nich se nevyskytuje v tom filmu ani nemůže, že jo? protože to by ten, to by ten Herkules musel sloužit Filipu Makedonskému nebo někomu. Což by potom strašně svázal ten příběh, jo, ale... Tohle se neděje, takže oni tam totálně musí vymyslet nový politický systém, vymyslet si lidi, vymyslet si jako události a úplně ignorují to, že v tom historickém období prostě nic z toho neexistovalo. Přesně tak, no. to, to, že to zař zařazují do tohoto období je úplně náhodný a nijak nevyužívají toho, co se tam reálně dělo. Co se tam teda reálně dělo, je to, že v tom roce, podobně jako v tom filmu Spoilers, ten král Kotyz umírá. Ne, nezabil ho teda Herakles, ale zavraždil ho dva žáci Platona. To je docela zajímavý, dva nějaký vrazy. A byl teda zavražděný, potom nastoupili na ten trůn nějaký dva šlechtici, kteří byli pravděpodobně jeho synové. Docela zajímavý je, že údajně, podle Demosténa, což je náš hlavní pramen jeho řeči, ve skutečnosti trůn ovládal potom po jeho smrti Žolda, který se jmenoval Charidémus. A ten byl z Aten a postupně přebíhal několikrát zase během svého života mezi trákem, Tráky a Atenami, protože v té době mimo jiné Ateny válčily s Tráky. Přebíhat mezi Atenami jakýmkoliv bylo jako velmi Atenská věc, to prostě malí kluci dělali v Atenách. Ano. Je to třeba o rok dřív, nastoupil na makedonský trůn Filip II. A pak ještě jedna věc, kterou jsem našel, že v tom roce Římané porazili Volsky. Takže <laughs> skoro v každém roce Ano, ano Jo, jen tak pro srovnání v té době Řím byla jako nějaká vesnice Která možná měla smlouvu s nějakou jinou vesnicí vedle A bojovali s Volsky e, No a po, takže ten film začíná teda na tom akadonském pobřeží Herakles, tady v tom filmu A to je docela zajímavý Je vůdce skupiny žoldáků Který se nachávají najímat za peníze A ten film je celou dobu ambivalentní O tom, jestli ta postava je skutečně ten herákles, který je známý z těch mýtů, anebo jestli je to jenom nějaký člověk, o kterém si ty věci říkají. Úplně na začátku vlastně ten, ty mýty vypráví, a to je ta montáž, vlastně naratovaná člověkem, který je zajatý nějakými lidmi na makedonském pobřeží a snaží se je jako přesvědčit, aby ho nezabili a u toho jim říká můj kamarád je herákles, on udělal tyhle všechny věci, a jako bojte se ho. Takže tím vlastně ten film naznačuje, že to je všechno, že to je jako výmysl, který má zveličit tu postavu Herákle spíš než, aby to, že by to bylo jako reální popis, toho, co se s ním stalo. Jo, Což není docela, není to úplně marná myšlenka. Problém je v tom, že ono by to trochu dávalo smysl, kdyby ten, ta postava, která v tom filmu vystupuje, byl normálně smrtelník, který se vydává za Heraklea. Jehož mýty už předtím existují, ale ten film trochu dává najevo, jako kdyby ten člověk se narodil v tom čtvrtém století, v tom čtvrtém století žil a to, co on dělá v tom čtvrtém století, je potom okamžitě mýtizovaný a stávají se z toho ty mýty, což samozřejmě dává smysl, protože, jak jsem říkal, v té době už ty mýty existovaly tisíc let minimálně. A jako každopádně musíš pominout veškerý jako historický, reálný historický kontext, jo? Ale je minimálně vtipný, kdyby se zpředstavil, že to existuje, že to je v nějakém desátém století, přenášem to tak takže že důvod, proč ty mýty, mýty vznikají v tom filmu, je, že on má sebou toho vypravěče, nějakého toho básníka, který je si vymyšlí a, a hned se to šíří po těch, po těch řeckých městech. Takže to je jako dobrá, to je zajímavá myšlenka. A taky to, co se potom v průběhu toho filmu děje, je, že na některé ty mýty se postupně naráží a, a oni se jako realizují, jo, že třeba zabyl Hydru. A pak v tom filmu je najednou scéna, kdy, se vrácí spala, kdy si vzpomíná to, jak, zabil nějak, jak porazil nějakou žoldáckou skupinu, které si říkalo Hydra a ti lidi nosili přilby, které vypadaly jako hadi. Říkali tak, že... a zdravili se, hajali Hydra? <laughs> Spokáram, že ano. A, a tímhle se jako ten, ten příběh že realizuje, což je hezké. No, Kdyby ten film byl zasezený do nějakého dávnověku, s tím, že ten Herakles by byl pořád jako normální smrtelník a ten svět by byl de demitizovaný, nebyly by tam žádné prvky fantazy, tak by to bylo daleko lepší. No. A samozřejmě je strašně iritující, že to je úplně zbytečně zasezený do, do zajímavého historického období. No. A ten druhý problém <laughs> s tím je v tom, že, že to, jak ta postava vystupuje v tom filmu, naznačuje, že by klidně všechny ty míty mohla vykonat, protože on je úplný Terminátor, že jo? a všichni kolem mě jsou úplní Terminátoři, jakože. Prostě jednou ranou zrozbije nějaký barák, jo? lidi od něho odlétávají, což prostě není realistický ani pro člověka, který je vysoký jako Dwayne The Rock Johnson. No, někteří lidi mu teda věří, nebo přesně řečeno, někteří lidi věří těm tomu se se o něm říká, myslí si, že to je teda ten Herakles, a že to je všechno pravda a jiní lidi jsou k tomu skeptický no pak se tam objevuje ta jeho družina což je taková klasická stereotypní družina z těch filmů toho Meče a Sandálu kdy každá ta postava má jednu jedinou vlastnost která ji nějakým způsobem charakterizuje. Je to trošku jako družina z dračího doupěte. Jo, Jeden z nich je lučišník, jeden z nich je klerik, jo, pak je tam Amazonka, jo, je tam nějaký kopíník. Jo, co, co, ale ale doc, co je docela zajímavé, že z nějakého bizarního důvodu, možná třeba to dává větší smysl v tom komiksu, ty lidi v té družině jsou pojmenovaný podle normálních jako postav z řecké mytologie. Který ale neúplně často nějakým způsobem souvisí s tím hráklem. Jo? Je tady Amphiaraos, což je král Argu, a byl to jeden z volitelů při výpravě sedmi proti Tébám. Ve filmu má Kopí, který má dvě boční vystřelovací čepele. Na, na tom kopi někde musí být tlačítko, který když zmáčkneš, tak to udělá čink a vystřelí. se, se z toho takový trojzubec. Tak to je jako ta nový světelný meč ve vězných válkách. No i každopádně je to skvělá zbraň proti třem upírům, který sedí, stojí těsně vedle sebe. <laughs> a pak je tady Tideus, to byl další velitel při přípravě proti témám. Ve filmu je to němý válečník s bulimii a PTSD. <laughs> To je, že jeho, jeho dvě věci jsou, že pořád jí, ale přitom ho obsadili hercem, který je strašně hubenej. A druhá věc je, on je němej a je tam jako explicitně řečeno, že v dětství prožil nějakou strašnou hruzu a od té doby nemluví a každou noc má noční můry a znova to prožívá. A ta družina s tímhle tím člověkem udělá to, že mu dá do ruky dvě sekery. <laughs> A pošle ho zabíjet lidi. Třeba říct, ještě ho navíc na noc uvazují někam do a kolem kruku mu dávají řetěz, aby nikoho nezranil. A, a mimochodem, ty sekery používá jako světelný meč, takže když po něm lidi střílí, šípy, kteří je samozřejmě střílejí takovým způsobem, jako se střílí z blástru, prostě strašně rychle, tak oni odraz, odrazí prostě těmi sekerami a no, od člověka takhle zničí. Jasně, ale v tom filmu je to uh, natočení tak úplně dementně. Že to vypadá, jako kdyby to bylo, bylo malé dítě, který jenom mává rukama, že on, on nedělá ani nic jako cool, on se jenom stoupne a prostě mává rukama, ve kterých má ty dvě sekery a nějaký zázračným způsobem všechny ty šípy, které na něj letě, tak uh, si popadají na zemnu. A teda je pravda, že v tom filmu to udělá jenom jednou ve scéně, ve které ho zabili, takže to není úplně takový prohřešek. Ka každopádně možná, že tady ten film je ve skutečnosti velmi realistickým zobrazením toho, jak probíhala psychoterapie v starověkém Řecku <laughs> prostě když jsem měl postramatickou stresovou poruchu, tak tě poslali válčit a na nanostě přivázali aby bez nikoho nepokousal jako ten film, u téhle postavy úplně ne protože tahle postava u řečeno, že ho našli jako dítě někde v Tébách kde říkali, to bylo město mrtvých a bylo tam jedno dítě úplně chápu přesně, co se stalo s těma témama v tom. Ale a, každopádně, jo, takže ho vychoval další dobu. A jinak ten film doznačně značně naznačuje, že se tam všechno odehrává v krátkém dobí, jo? že On si vlastně pamatuje, že ty svoje těch tří 12 úkolů pro Atenany, který ano, ve filmu nedělá pro Ateniany, dokončil před třemi lety. Jo? Takže je to vlastně kartičké jako období, kdy se to všechno odehrává a pak najednou boom je ta jeho finální výprava proti tráku. Přesně tak, no. Říkal jsem si, že to že vypálení TEP, nebo to zničení TEP, možná odkazuje na vypálení TEP Alexandrem Makedonským, který se stalo asi o 30 let po době, kdy se odehrál tady tenhle ten film. Ale pak jsem si říkal, že pr velmi pravděpodobně akorát potřebovali nějaký řecky znějící jméno, tak proč ne? té je Pak je tam um, Autolikos, což byl v mytologii Boha Herma, který učil Heráklia zápasit. A pak někde ukradl nějaký dobytek a obvinil z toho Heráklea. Takže to je taková stereotypní nebo typická postava, kdy zloděj křičí, chy, chyťte zloděje. Herakles na to reagoval úplně typicky, jak reaguje v tom mytickém cyklu. A to tak, že se naštval a zabil různě random lidi kolem sebe. Včetně jako králu a, a tak. Ve filmu hází nože a dělá vtipy. To je postava, která je jako co, comic relief, komická postava. A pak je tam uh, Atalanta, to byla v mitologii cena bojovckého krále a lovkyně. Otec jí po, uh, narození nechal pohodit v lese, protože chtěl syna a vychoval ji medvědice. V tomhletom filmu je to Amazonka, která je ze skytie. je ze Skýtyje, Což jako dává smysl, protože to království těch Amazonek, ta hyperborea, bylo vždycky umístěváno v mytologii do skytie. protože skytie je to je ta společnost, ve který mají ty ženy, který jako jezdí na koně a střílí z luku a takový věci. Ze je všechno. Co je divné? No ale ne, tak jako ženský tam jsou zavřený doma, protože nemají žádný domě. Nemají domy. <laughs> no, tak jako ona asi reál, to, reálně možná ta řekněme rovnost pohlaví nebo podobnost životního způsobu mezi muži a ženami je trochu větší u těch kočovných národů. Třeba kvůli tomu, že nemůže být ženský zavřený doma. Takže jeden z těch stereotypů o skyto, skytech bylo to, že tam jsou ty Amazonky, protože tam jsou ty ženský, které jsou jako velmi emancipované. Každopádně tady ve filmu má luk, který má na konci čepele, což nemá ani Legolas, ona střílí, střílí a ten Legolas občas, jako když k tomu nějaký skřed přiběhnul blízko, tak vzal ten šíp a píchnul mu do oka a ona úplně vyloženě se ohání tím lukem a těma čepalema, které jsou přidělané na konci toho luku, se zabijí lidi. Pro mě jsem učíšník, ale budu si představit, že to musí být třeba obtížné nosit. Druhá věc je střílí více šípů na jednou a dokáže oba dva ty šípy vždycky jako zacílit přesně. Jasně. Podobně jako ten týpek, co háže nože, dokáže, hodit, dokáže házet nože hromadně a přesně. Takže zase jako se hodí tři, čtyři nože a zabije tím čtyři, tři lidi najednou. Což jsem si vždycky myslel, že je možný jenom v dračním pěti. Ano, ten autolikos, který hází nože, má očividně stejnou zvláštní schopnost, jako má Hela z filmu Thor Ragnarok. Jo, on hází nože, ale... Hází jich takové množství, tak rychle a tak tolik naraz, že to vypadá, jako kdyby se mu ty nože zamotňovaly v rukou. No a poslední člen jejich družiny je Jolaios, což byl syn toho Heraklova nevlastního bratra Ifikla v mytologii. Pomáhal tomu Heraklovi s některými těma úkolama, třeba s lehemskou hydrou a potom to byl jeden z argonautů. A jeho matka byla automedůza. <laughs> z čehož je vidět, že robotizace ohrožuje i mytické nastůry. <laughs> A, no a ve filmu, ve filmu je to ten vypravěč, je to jediná postava z té družiny, která nebojuje, je to takový kouzelník, akorát, že nekouzlí, ale je, je zajímavé, že i v tom filmu je to jeho synovec. Mm -hmm. A každá z těch postav je z jiného města, řeckého nebo z jiné části tehdejšího světa? E, ale přitom ty města nemají nic společného s tím, odkud pocházely postavy, po kterých jsou pojmenovány. Mm -hmm. a dokonce jedna ta postava o sobě říká, že je ze Sparty na začátku toho filmu. Ale potom, když se baví s nějakou jinou postavou, tak popisuje, jak vyrůstal s tím hráklem v dětství v Aténách a běhali po těch aténských ulicích. Takže nejenom, že ten film není konzistentní s ničím, ani z historií, ani z mytologií, ale není ani vnitřně konzistentní. No, a nicméně, oni teda na začátku toho filmu úspěšně vyženou nějaký piráty z nějakého makedonského pobřeží, no a potom nevím, jestli si z toho všimnou. Je tam úplně jeden z největších jako tropů ve filmu, kdy oni říkají, ještě musíme vzít jednu poslední práci a pak už s tím budeme moc seknout a jít do důchodu. Zabili je dva dny před odchodem tak, do důchodu. Tak. Um, takže oni jako už to nechtějí dělat a ten herák les chce jako v klidu žít někde na pobřeží Černého moře a tak, ale ještě musí vzít ten poslední úkol nechat si a nechat zaplatit. Ale na konci neřeknou, že by, že by najednou nějaká postava se a řekla I'm too old for this shit. Jo, a ano, už jsem jenom čekal, že ten kotis řekne: We are not so different, you and me. <laughs> a, no, každopádně, prostě mají poslední zpátku hypotéky a ještě musí vzít tu poslední práci. Mm -hmm. a, což je jako docela smutné, no, když máš scénář, ve kterém je tohleto. No, do nějakého hostince za ním přijde dcera toho tráckého krále Kotyse, aby si je najala, protože víš co, to dělá princezna. A, jinak v historii Kotys měl dceru, ale její jméno není doloženo. Zajímavý ježní provdal za aténského vojece Ifikrata, který se stal v době jeho života jeho pravou rukou. A v tom filmu ještě má malýho syna, který má rád toho heráka a vzíží k němu a obdivuje ho tak. To ta vazba na toho Atény, na že asi důvod, proč se v tom filmu objevuje objevuje Atény ob, jako, jako druhá nějaká hlavní mocnost v Řecku. No, nebo to je třeba kvůli tomu, že lidi znají Atény. To je, to ok, je taky interpretace. Ano, ano. Ehm, jasně. V teda v, v tom filmu vypadá, že ta holka, se je jediná jeho dcera, on nemá žádný další děti a její manžel zemřel v tom filmu před narozením toho, toho jejího malého syna. No a teďka teda zaplatka spočívá v tom, že ten trácký král Kutis válčí s čarodějem Rézen není to ani ten makak a ani ten asteroid. A nikde v tom filmu není žádný vtip na téma jako makak Résus. Jo, já jsem se díval, jestli je pojmenovaná, jestli ta opice je pojmenovaná tady po tom rezovi, Rézovi, ale nepodařilo se mi to zjistit. Každopádně ten Asteroid je pojmenovaný podle toho, podle toho, po, po, po tom e, Což je taky strašně bizarr, protože ten Kotis je historická postava z 4. století, Když to ten teda uhlabí ní toho filmu je mýtická postava, která je ale spojená aspoň s tráky, takže není úplně náhodná. E, v mytologii to je syn říčního boha Strimona a jedný z mus, není řečeno který, e, měli ho vychovat nymfy a bojoval v trojský válce na straně Trojanů zemřel při nočním útoku Řekl řeku na ten jeho tábor. Odysseus na ně zautočil. Po smrti se zjevila jeho matka, oživila ho. On se stal nesmrtelným, ale musel žít v podzemní jeskyni. Což je docela pakárna. Takže to je hlavní antagonista toho filmu Rézus. A v tom filmu on je vylíčený jako nějaký čaroděj, ale podobně jako a u toho Herakla se ukazuje, že to, co se o něm říká, tak je přehnaný. Oni jako říkají, že má armádu kentaurů a že očarovává lidi a takovéhle věci. a pak se ukazuje, že to, že to jsou všechno výmysly a že třeba ty kentauři jsou normální lidi na koních. Jako když říkáš hlavně antagonista, tak on první část toho filmu tam vůbec nevystupuje, pak ho jenom zmíní ta dcera toho kotyse. A potom teda ta zapletka toho filmu spočívá v tom, že o ten Herkules připravuje vojsko které má táhnout proti tomu makakovi. A, a, a potom s ním teda táhne a potom porazí nějakou náhodnou armádu, která tam byla. A je tam vlastně jediná scéna, ve který ten drezus reálně vystupuje. Je tam ta bitevní scéna a pak ještě úplně na konci o něho osvobodí z vezení. Um, OK, jo, jako jediná scéna, ve který prostě funguje jako ten, jako ten přítel, no. no a pak oni teda přijdou do hlavního města tráky, což je první taková větší lokace. Samozřejmě to věz, město vypadá jak z nějakého fantasy filmu. Je postavený na nějaký skále, takže kousek od, náměstí, pak je tam nějaká branka a zatím je úplně gigantická propast s vodopádem a je tam gigantická socha Héry. Um, Héra je údajně patronkou Trákie v tom filmu, což se mi nepodařilo dohledat, jenom jsem našel, to je docela zajímavý, že Zeus a, že, že a Héra jednou proměnili jednoho tráckého krále a královnu v pohoří, konkrétně balkánské a rodobské, protože se k ním předrovnávali takže to po, na základě toho bych to úplně tak neviděl. Tak ta hra tam je jenom proto. A navíc je to, to zvětšení na sochy, která se v tom filmu objevuje už na začátku v té montáži, kdy připomínají hrákovo mládí, jo. Takže, což jako zvětšiny Sochy sama o sobě je problém a, a proč tam tam, aby ti připomněla na to, že ten jako herákles má ten spor s tou herou. A tak samozřejmě, jako to, tohle je pochopitelný, to v tom filmu plní roli, jo. A to, že ta v, v Socha je jako identická, tak to je asi kvůli tomu, že měli jenom jeden počítačový model té Sochy. No, ale jak to, ta Socha je samozřejmě gigantická, je mnohem větší než asi jako reálně byly Sochy třeba diova socha v Olympii. Jako i kdyby kolos Hrodský byl tak velký, což je jako spekulativní, tak by ho hrozně nepostavil na, na nějakém kopci nad Vodopádem, protože dotáhnit tam ten materiál a všechno. No a ještě taky docela zajímavý je, že to město není pojmenovaný, protože žádný takový město ani v Trákově nebylo. Nebyly jako nějaký velký město. A já ani nevím, co bylo jako hlavní město toho království. Já taky U uh, Whatever. Um, no, během té doby, kdy ta, ta, tam jsou takové různý peripetie, to a se ani nemusíme říkat, kdy, víš co, ten tábor nebo to město, vždycky jedna postava nemůže spát, takže přijde k ohništi, sedne si, přijde druhá postava. To, ta, taková ta scéna jako... Jedna postava sedí a čubí do blba, přijde druhá postava, chvíle se baví o nějakých nezmyslech, pak jedna postava odejde a končí na tím, že tam ta postava zase sedí a čubí do blba. Jo. Takhle je tam asi pět různých cen za sebou. A je různá kombinace postav. Psi, když Shakespeare napsal Jindřicha V. a dal tam tu scénu, ve který sedí vojáci kolem ohně a přijde ten Jindřich a zase se s ním bavit, tak neměl ponětí, jako je peklo, jako, jako způsobuje budoucím budoucí generacím, protože to je jako trop, který se objevuje všude. No. Přesně tak. No. Každopádně máme tam flashback, který se teda údajně odehrává o tři roky dříve, kdy Herakles má teda údajně pocházet z Athén v tomhletom případě, což nemá nic společného s ničím. On měl vyrůstat na ulicích Atén jako syrotek, potom se měl dát do atenské armády, a protože byl silný a tak, tak ho ten aténský král, který ve čtvrtým století vládne Atenám, a je to ten Eurysteus, což je ten mytologický mm -hmm. král, který ve skutečnosti vládl Argu, eh, ho nechává plnit různý tajné úkoly. Je to takový James Bond Aten. A takhle teda údajně vznikla ty pověsti, nebo podklady pro ty pověsti o těch jeho dvanácti úkolech. Takže to nebylo 12 úkolů pro Heraklea, ale, ale bylo to nějakých 12 špionážních úkolů, jo, dalo by to na 12 špionážních filmů. Jako špionážní, no, velká část těch úkolů je jako běž tam a zabij tyhle lidi a přinaz mě jich hlavy. Což je i James Bond, no, ale tak v tom James že James Bondovi aspoň většinou na začátku nějaký tajemství. Je to takový 12 drone strikeů. Ano, to by bylo takový, jako kdyby James Bond začínal tak, jako že by mu řekli, tady, tady je ten padouch, běž a zabij ho, to nic řešit. Ale zase na druhou stranu to bylo zajímavé, kdyby byl Herakles natočený jako James Bond. Víš co? James Bond by přišel do jeskyně toho nemejského holová. Tam by byl takový ten obrovský stůl psací, který mají ty padouši. Ten nemejský by se dělal tam v stolě. by byl otočený zády k němu, takže by si viděl jenom takhle tu zadní část toho židle. On by se takhle otočil a seděl by ten nemejský lev na tý, tý a hladil by nějakého nahatého chlapa. <laughs> A pak mi řekl. Konci... So a na konci by se James Bond dotkal, jako Herkules, dotkl svých hodinek, a všechno to vybuchlo a pak se ukázalo, že James Bond Herkules je ve zkušenosti jenom maneký. Okay. No každopádně, v, v Atenách teda žije ten Herakles se svojí manželkou Megarou a dětí, dět, dětima, ty jsou teda naživu, ve skutečnosti v tom mýtu ta posloupnost je opačná, kdy teda Herakles získal tu manželku, ale Hera na něj se šílenství a on je zabil, a zabil teda i svoje tři syny a dvě děti svého bratra. Takže, a potom se musel očistit tím, že splnil ty úkoly. Přesně tak, takže tam je to jakoby na, tady je to v tom filmu naopak. No a tady... Jako má to manželku, že on splní ty úkoly pro toho krále, zajistí mu nějakou asi, motenskou stabilitu nebo něco takového a ten král je na něj jako rozlobený a potom ten Herkules zabije svoji vlastní manželku a děti. No a v průběhu toho filmu se vlastně ukazuje, že ve skutečnosti to bylo jinak, jo, že to ten král jako ho nadrogoval a potom na tého jeho manželku a děti poslal psy. No a důvod, proč to udělal, bylo to, že ten Herakles byl příliš populární a mm -hmm. nemohl nechat zabít, protože to by se proti němu lidi zbouřili, takže vlastně zeskreditoval, protože on ho nechal po poslat hnanství, za to, že zabil v šílenství svoji manželku. Jako rozhodně se nedá taky nezměnit to, jak ty Atene vypadají v tom filmu, že to jako Minasterit je asi nejblíž tomu, to, tomu, jak to město vypadá. Jo. Tam jsou jako obrovské stupňovitý zahrady, paláce, prostě až do nebes. Je tam obrovský divadlo, které, které z nějakého důvodu je, je, je na kopci, ale je postavené jako koloseum. Mm -hmm. Takže máš tu výhodu toho, že to máš vyvýšené, tím pádem se to staví daleko složitěji, ale zároveň nepoužíváš ty svahy k tomu, aby ty lidi, aby tam seděli lidi a koukali někam dolů, ne, musí ještě navíc postavit nahoře jako tribuny a lidi se teda dívají, do doprostřed. Takže jako divadlo, které teda nikdy ani nemohlo existovat. Řekl bych, že jako staticky prostě by taková budova nevydržela v antice. Jo, no a to je, jako já jsem si říkal, že by bylo docela hezký, když už tam teda ty atény mají, by třeba mohli udělat jako 3D model toho, jak vypadaly ty atény. A Že by si viděl akropoli, víš co. Že tam není ani ta sakra ta akropola, ani tam ani... No, je tam kopec, na kterém je palác. No ale nevypadá jako, nevypadá jako parteno, no. No to je no. Ale odebr, to je úplně jedno. Si úplně říkám, že nějakýmu 3D grafikovi řekli, že chceme udělat divadlo a je tam tady, bude na tom kopci. A jeho nenapadlo udělat nic jinýho než koloseho, no. Jo, tak hele, všimnul jsi třeba? Když ten Rézus má tu armádu kentaurů, ze kterých se pak ukážou, no, že, že tam každý říká, on má tu armádu těch kentaurů a tak. A když potom později v tom filmu to, to vojsko přitáhne na, na nějakou louku a na kopci se objeví ty kentauři. Tak oni na začátku, když to lidi se na ně koukají tak jako z dálky, tak to vypadá, že to jsou fakt kentauři a jsou tak natočený. A potom je tam jeden takový záběr, který by teoreticky mohl být docela efektní, což je jeden nepřerušovaný záběr toho, jak ty koně jdou směrem ke kameře, směrem k těm lidem. A nejdřív vypadají jako kentauři, ale potom v průběhu toho záběru se změní na jezdce s koňma a ukáže se, že to, že vypadal jako kentauři, byl jenom optický klam. A to tím má jako ukázat, že takhle se rodí ty mýty, že prostě lidi se vyděsí, někde na kopci vidí nějaký jezce, řeknou si, ježiši, to jsou kentauři, protože já vím, rychle a hodně a tak, jo. To by bylo dobré. Ale ve chvíli, kdy během toho předušovaného záběru už je vidět, že to jsou lidi s koňma, tak všichni ty koně mají kolem krku, kolem Krk, ne? Je to krk. Ano, ano. Koně mají krk, dobrý. Nevím, <laughs> je, jestli to není nějaký jako, kohoutek, nebo hříva, nebo něco takového. Odebře. Vždy kolem krku mají všechny ty koně v tom záběru takovou molitanovou žíněnkovou pomůcku, která je úplně očividně moderní předměty. To nemá co dělat. To není jako nějaká čabraka nebo brnění a tak. Všimnul se z toho? Protože podle mě to je pomůcka, která se používala při natáčení ty, film, to, ty scény, aby potom ty počítačoví grafici mohli na tělo toho koně přidat počítačem vytvořený tělo toho kentaura. Ty jeho lidské části. Jo. A důvod, jediné, co s tím udělali, je, že to potom v postprodukci. Nechali obarvit na hnědo, protože pravděpodobně během toho natáčení to bylo, mělo nějakou jasnou barvu, protože to je součást toho počítačového pozadí, že bylo známo buď to jasně zelenou, nebo modrou, nebo něco takovýho. E to, to je úplně absurdní, jo? to je ten to je úroveň filmové e, tvorby, e, o který se bavíme. Jak je to absurdní, Počká, já jsem řekl, jak to vypadá. Každopádně tady se teda objevuje ta představa toho, že ty mýty mají nějaký racionální základ a tak jsem si říkal, jak, pokud by to takhle bylo, jak vznikly jako další mýty, jo? že třeba ráno se probudíš, podíváš si na svou manželku, která je suchaná a nenalíčená a vznikne mýtus o, o, o meduze, jo? nebo co se, co se asi ve skutečnosti dělo, že vzniknul mýtus o kastraci urana. Když se nad tím zamyslíš, tak spousta těch mítů asi pravděpodobně vznikla jako nějaké historky, které měly snahu zakrýt domácí násilí, že víš co, přijdeš domů a najdeš manželku s narozeným dětskem a manžela s rozseknutou hlavou a ta manželka se vymluvá a řekne, on mě spolknul i se svým nenarozeným dítětem, ale naštěstí tady Ares přeskočil, rozseknul mu sekerou hlavu a z něj vyskočila aténa, plně sformovaná. Je? <laughs> hmm? <skrý> je, jako, asi asi spíš, spíš čekal, že to je mix nějakých jako, dalších příběhů, který se jenom pojí dohromady. Jo? Třeba to, že něco vyskočí z krve, nějaký mýtický tak to, je, to, dává, to, to dává smysl v těch rituálech, ti lidi dělali. Že? že třeba se něco oživuje tím, že to pokropíš krví. Jo? Tak to potom už je jen další krok k tomu, že řekneš, z té krve jako roste něco, nebo někdo se rodí. Jo, no to, to co se říkal, to je jako vtip, jo, tím jsem nechtěl začít, no tím jsem nechtěl začít jako reálně debatu o tom, <laughs> jak vznikají mýty, jo. Popojedeme, protože... Nikdy nevím. Za, za, za, jsme asi v prvních 20 minutách toho filmu. No, každopádně, Herakles trénuje armádu kterou má římský která má římský štít z nějakého důvodu má úplně obrovský štít má hlavně hranat, má hranatý štít že jo ha, hasta to je ten římský štít Uh, Uče formát falangu, což trochu dává smysl, ale ta falanga v tom filmu je dost zvláštní, popravdě řečeno. Ta, ta, ta falanga třeba jako tvoří čtverce, což je jako on to dává smysl. Řekl bych, že na první pohled, když si děláš hollywoodský film, tak si řekneš, hm, ta falanga je strašně neefektivní, lidi ne, není chráněná z boku. A to si samozřejmě uvědomovali lidé jako ve starém Řecku, že falanga není chráněna z boku. To byl hlavní problém falangy. Že jo? A oni to v tom filmu vyřeší tak, že prostě dají do čtverce. A už je potom nenapadne, že ti lidi, stojí v rohu, že třeba je zezadu nikdo nepodporuje, jo? že není možný tlačit na někoho jako zároveň na jednu stranu i na druhou stranu a pak ještě do rohu, takže žádný rohy jako falanga být nemohla. No. Ano, to je pravda. No. To, to, to, jak je tam falanga potom používaná, to je úplně z no. A do, dokonce oni mají takový obdélníček, který sformují. To dává smysl, když hraješ to Total War, jo. ale... <laughs> To je prostě počítačová hra, která má jako blbou unit collision, jo? Takže mají uh, flangu do, do čtvrce a pak ještě uprostřed mají malý kolečko, Aha. Uh, který chrání toho krále. Takže je to dvojitá falanga, víš co? To kolečko bylo vtipný. Jo, kolečko bylo vtipný, jo. Říkal bych, že bylo viditelný jenom jako ze vzduchu, je, tak jako pro případ, že bylo tě kolem helikoptéra, tak... Přesně tak, rychle utvořte <laughs> nějakou padající flangu. No to je takový spartek, a cvičenci trochu. No, každopádně, oni se dozví, že ten Rézus, ten čaroděj, plánuje napadnout kmen, který se jmenuje Besy, který reálně existoval v tráky. a král se rozhodne vyrazit s tou netrénovanou armádou, která má mimochodem asi 50 lití v tom filmu, a, no a ten se kleseku říká, oni ještě jsou vytrénovaní, blablabla, bla, bla, ale jdou stejně. Přijdou do nějaké vypálené vesnice a tam padnou do léčky těch lidí z toho kmene Besy. Nejhorší léčka, jako, kterou kdy kdo viděl, protože spočívá jenom v tom, že přijdou, tam jsou nějací lidi, co vypadají jako mrtví, oni do nich dloubnou a ti lidi se zvednou. A to je jako ta léčka. Ne, jako, že než by třeba najednou byli obklíčení armádou, net armáda prostě stojí před nimi akorát přestihla, že je mrtva a teďka to vidíš. No některý ty lidi byly, to vypadalo jakože že si vykopali nějaký úkryty v zemi, ze kterých pak vyskočili, ale většinou většina těch lidí tam tak jako polehala, no, že pomalu, víš co, přišli na pole a tak viděli, že tam leží nějaký lidi a občas někdo s ním dělal <coughs> nebo, něco, nebo se poškrával, no. nebo něco takovýho. mu udělali něco jako buff, jo, jako Hrvani, aby získali nějakou morální výhodu, ale oni se ve a pak, pak tam fulku stojí, počkají, až se ta falanga zformuje do to svého. Čestího úhelníku, co tam dělají. A, a křičí u toho, jo? to je jediné, co dělají. Jo? No, přesně, ten král jako řekne: o, Sformujte falangu. Takže ty vojáci asi 10 km tam tak jako pobíhají. Strkají se do sebe. Pochodový cvičení. Ano, ne, než teda sformují tu falangu. A pak je tam záběr na to, co dělá ta armáda besy A ta armáda besy tam jako stojí těch 10 wo, prostě jako dělá. Jako v tom tvoru, kdy jako předtím, než začne ta bitva, tak si můžeš rovnat tu armádu a či stojí ty vojáci, nepřátelský, tak mávají těma zbraněma a tak, jo. Eh, docela dobrý bylo, že ty besy měly nějaký srpik, což mělo být asi Falks, to je ta tra tradiční trácká zbraň. Nicméně tam vypadaly jako srpy, který mají stereotypní egyptěni ve hře Warhammer Fantasy. <laughs> eh, jinak jsou nahatý a zelení. Je to taková zelená odruda šmoulu. To, jsou nahatí, není úplně výhodný do boje. No, no tak to vlastně, je takový ten trope, to, to byly jako, že jo, piktové ve filmu Merlin, jsou zase modří, ale jinak jsou úplně nahatí, no. Tak, jo. Objednali si s internetem omylem špatnou barvou, zelenou místo modrý. No a teďka to je strašně zajímavé, že oni teda, ta, ta armáda sformuje tu flangu, ale všichni ti hrdinové stojí před tou flangou a nejsou tou flangou chránění nějak. Což jako na jednu stranu v tom filmu má vypadat cool, protože kdyby byli za tou falangu, pravděpodobně nějak nezapravili. Nezap... Za co je platíš, že? Platíš za to, aby ty cool věci před falangu. To je jako 300, kdyby ti lidi bojovali v té, v té falenze, tak to nedá, tak to není tak cool, že? No a to, rozbírá, ano, to by bylo jo. jako sledovat Lacros nebo něco takového. <laughs> <laughs> um, no a ale samozřejmě ty besy potom běhají tak, že přiběží prostě běží rovně. Oni nabíhají na tu falangu jako nějaký Svetovaní anarchisti proti hradbě z policejních štítů. nemají žádnou vojenskou, tak je jenom jako řevou a naběhnou to falangu. A vždycky, když a jako pogujou ty štíty, jo, a vždycky přiběhnou k tomu štítu, vrhnou se na ně a nechají se zapíchnout. Úplně absurdní. No a samozřejmě nikoho z nich nenapadlo, že by třeba mohli obklíčit toho Herkula a ty jeho lidi z té družiny. Ne, oni prostě běží rovně, dokud se nerozbíhá tu falangu. Takže vždycky ti hrdinové bojují jenom s tím jedním člověkem, který. Je v průsečíku, je, jeho trasa je v průsečíku mm -hmm. toho místa, kde oni stojí. Jo. Nikdo na něj nezautočí z boku, jo, nebo třeba, že by na něj skočil prostě zezadu nebo něco takového. No. Je tam jedna postava, která střílí z luku jako Legolas a ještě teda opak někdy teda střílí více čípu najednou a pak ji teda, teda přepadnou tím, že vlezou na ten, na ten na věž, která tam pro ně z nějakého dobu stojí. Přestože to měš teda... Ta věž je evidentně obraná, je to jako obraná věž, tam mají ti besy, ale nepoužívají ji na obranu oni, slouží tam v té uh, těch tráků. No a ta falanga je prolomená, protože ti vojáci jsou neskušení, ale Herakles přiveze váleční vozy, které mají skládací <laughs> postranní kosy. Yeah. Nejenom, že mají postradní kosy, to mají, mají kosy, které vypadejí jako takovýto zkrádací pravítko, prostě dělají čink, čink, čink, čink, a najednou je tam kosa. Jo. Yeah. Není to třeba jenom tak, že by, že by se jako na polubní desce toho vozu tlačítko a dělalo by to čung a vy, vy, vy, vylezlo <laughs> bez toho ty. Ono to se prostě složí jako z švýcarské armády. A hlavně ten, ta doktrina jako využití toho vozu je, je, je úplně jako celé unikátní, jo? protože ona teda předpokládají to, že ta falanga stojí už ne úplně ve čtvrtci, ale takovém kolečku a tím pádem je, kolem ní jako, je ten kolem ní prostor, proto aby tam kolem ní mohl jezdit ten vůz. A zároveň ta, ta doktrina předpokládá, že ten nepřítel je tak jako natlačený na tu falangu, takže ten vůz může jezdit kolem té falangy, sekat postupně ty lidi do Aniž by zranil vlastní vojáky. No, kdyby se ta falanga rozpadla, tak by to nemělo smysl, protože to by si musel v zatáčce strašně prudce zatačit. No, má to rohu, by si musel strašně prudce zatočit, jo. To vůbec nedává smysl. No, každopádně ti besy se teda obrátí na útěk, a teď už má ta armáda jenom asi 20 lidí, protože všichni ostatní jsou mrtví. mi nechápu, kde umřeli, jako kde v tomhle, v tomhle boji došlo k tomu, že nějaký tím řecký voják, trácký voják, byl zabit. Jo, no. No pak je další trénink vojska. Je tam taková tréninková montáž, ve které ty vojáci dostanou nový brnění a během, je to taková montáž jako z posledního samure, kdy oni je teda vytrénují a pak už ta armáda dobrá. No protože oni, oni porazí ty besy a oni si uvědomí, že teda porazili těsně, že to bylo jako úplně uh, hrozně náročné a že potřebují ještě jako povýšit voják na další level. Takže to vyřeší tím, že teda zainvestují do, do brnění, do zainvestují do montáže a ok, a krom toho ty trávecky. No pro, prostě nal nalivlujou vojáky, hraje tam osmdesátková písnička. It's called tudy, Montáž, tudy, Montáž. Tudy, tudy. No a, a, a taky se ukazuje, že, no co podle mě z toho filmu tady už je zjevné, že tomu příběhu a těm mýtům těm odhrákovi věří fakt jenom děti jo, v tom filmu, že tam je to jedno dítě, kdo, t, t, t, ten, t, t, ten syn té, té princezny, který teda toho Herákela obdivuje. A všichni ostatní se z něho dělají srandu, jo? Protože ten, oni jim jako rozdávají ten nový brnění a ten ten, ten, ten vyprávě, že jim říká, jo, tady máte herákovu přílbu je nezničitelná, tady máte nějakou, nějaké Herákelo brnění, je to... No je taky ne... nezničitelný. Je to nezničitelné, je to z nějakého toho... Kance. Kance, přesně, toho nějakého slavného. A, a oni se ptají, jak ho, když je nezničitelný, tak jak to, že ho dostal z toho kance a on říká, jako je, ho nezničitelným mečem. Takže nezničitelný brnění můžeš rozseknout nezničitelným mečem, to dává smysl. Ale každopádně, jako tyhle problémy se objevují v řecké mytologii, to, že máš nezničitelné věci. No jasně, no tak to je hnedka příležitost pro to, aby jsme si to pověděli, protože... Ano, takové ty paradoxy, jako třeba, víš co, je, je Bůh tak mocný, aby vytvořil kámen, který je tak těžký, že ho potom nezvedne. Mm -hmm. Paradox, že pokud ho nedokáže vytvořit, tak Všichni není všemocný. všemocný a pokud ho nedokáže potom zvednout, tak není všemocný. Eh, tak to trápilo lidi i ve Starvekém Řecku a odrazilo se to v mytologii. Úplně specificky ten problém paradoxu je v mýtu, který se týká otce, nevlastního otce Herákla, toho krále Amfitriona, který měl jednou zabít kadmejskou lišku. V některých případech dračici. Problém byl v tom, že ta liška měla takovou zvláštní kouzelnou schopnost, že ji nebylo možné žádným způsobem chytit. Mm -hmm. A ten amfitrion si sehnal kouzelního psa, který se jmenoval Leelabs, který měl zase kouzelnou schopnost, že dokázal chytit cokoliv, co pronásledoval. Což je paradox, že jo? Když jako vypustíš takového psa na takovou lišku, co se stane? To je jako, když by Pinocchio řekl. Můj nos teď poroste. Poroste nebo ne? No, tak tady... nás se prostě potkají v nekonečno. Jo, jasně. Protože on ji chytí a ona zároveň vydrží věčnost. Aniž byla chycená. Jo, jakože uh, prusečíky, jo. No, ka každopádně v některých pramenech, konkrétně to třeba zmiňuje spis knihovna, který je přisuzovaný Apolodorovi Apolo z Athén, ale je anonymní, je datovaný od prvního století před naším to počtem do 9. století našeho letošního. <laughs> Tak bych uměl taky datovat? <laughs> Někdy. Každopádně tady tenhle ten spis specificky zmiňuje, že to je paradox. Jo? Nejenom, že oni to jako vymysleli, ale uvědomili si, že to je vlost. A nejlepší na tom, jak to vyřešili, uh, objevil se Zeus a ten jak tu lišku, tak toho psa proměnil v kámen. A tím vyřešil ten paradox. Což je takový dobrý, ne? Si hodil do toho vidle a řekl, fuck it. Jako, každopádně ten paradox uh, nad tím poukazují ti tí, tí, tí vojáci, že jo? A dělají se z nich srandu, vlastně z těch mýtů o herákovi. Ka každopádně úplně vidím, jak jednou jako v té tom, v tom, v době toho temna řeckýho seděl jako nějaký rapsod u ohně a vykládal ten mýtus a říká, tam byla liška, kterou nikdo nemohl chytit. A nějaký dítě se zeptalo, a jaký ten amfiteron chytil? A ten rapsod řekl, e, měl psa, který chytil úplně všechno. A pak nějaký dítě řekl, ale to nedává smysl. A ten uh, rapsod řekl, Uh, tak se objevil za vůz a všechny je proměnil v kámen. Šena. <laughs> každopádně ten kůň Leap, teda ten ples Leaps a tak admiřská liška potom byly zvětšeni na obloze. A v, ve starověkém Řecku to byly souhvězdí, které jsou dneska velký a malý vůz. A tak to byla taková mitografická odbučka. Každopádně zpátky k tomu filmu. Takže tady je ta montáž, kde oni teda dostávají to vybrnění, všechno, všechno, smějí se Herákovi, kde si to si, a, a teď teda mají tu super armádu, která má zlatý přilby, zlatý štíty, strašně dlouhý kopí a je připravená každýho porazit. Jo. No a potom ve stanu plánují další postup. Mají věc, která se taky někdy objevuje ve špatných fantasy filmech. Ty generálové a ty herdinové stojí nad mapou a plánují, kam dál potáhnout ale je to mapa celého tehdy známého světa a jsou na ní vyznačené jenom ty místa, které jsou důležité pro ději filmu. Jo, to je jako kdyby si plánoval, kam pojedeš o víkendu na Čundru a vzal si k tomu školní globus. <laughs> prostě je To absurdní. Facto, na, na tý, ta mapa tráky je tam na, na té mapě tráky je takový hnědej flek, na který jsou napsané tři věci. bod A, do, ve kterém jsme, bod B, kam se chceme dostat a bod C, přes který musíme jít. <laughs> prostě. No, jako pokud jde o to, že to je celý známý svět, tak vzhledem k, jako k přesnosti že, tehdejší kartografie, asi není třeba mít nějakou detailní mapu, jo? protože co by na ní bylo? No jasně, samozřejmě. Jo. Tak jo, tak jako zase chápeš, proč to v tom filmu je. Jo. Ale tak mohli aspoň nechat vyrobit nějakou mapu, která by vypadala trochu Normálně. A je přesná ta mapa? Jako zobrazuje ten svět? Realistiky? No, nezobrazuje, samozřejmě. Ona není přesná, protože to má evokovat to, že v té době mapy nebyly přesný. takže to Řecko je tam nějaký prostě zdeformovaný a tak. Jo? Takže to ani nedává smysl v tomhle tom směru. A každopádně, oni teda vytáhnou s tou armádou tomu Rézovi naproti, jdou kolem nějaký hory, kolem hory, která v tom filmu se jmenuje Mount Asticus, což je reálně existující hora. Problém je v tom, že to jmenuje latinský. Uh, Taky nazývali Římani. Ale zase na druhou stranu už co? Tomu Herakuli tam říkají Herkules, což je latinský jmen, No tam se setkávají s tou Rezovou jízdou a je, je bitva. Uh, ta Rezová jízda najede do té flangy, protože Decmechuru. <laughs> No a z lesa vědu válečným si s a což pokud si hrálo v tom tlovor, víš, že to je úplně nejhorší jednotka, protože je strašně rychlá a střílí a je to úplně pakárna. No ale samozřejmě ten způsob, jaký je použijí, je úplně nesmyslný, že jo? Jako podozor, jízda, jízda a mají falangu, což je přesně to, co chceš, pokud na tebe jede jízda, jakože dlouhý kopí, kterým těm koním přímo do obličeje, že jo? A i když teda ty koní mají moditanový brnění. Tak, tak to neznamená, že by toho dokázali přežít no a to řešení toho obrovského problému který ta reálně neexistuje, je to, že od někud z lesa vyjedou vozy úplně šokujícím způsobem až střílet z luku dobře si představit, jak, prostě, jak je těžký strefit s lukem který jako ten šíbl ti pomalu, že jo, ale letí na velkou vzálenost koně, jezdce a teď ještě střílíš z vozu, který se pohybuje, jede po nějakém nerovném terénu a ty se máš někoho trefit? To je absurdní situace, jakože jako netrefíš nic z takového vozu. Ano, přesně tak. Pokud nejsi egyptský faraon, protože egyptský faraoni vždycky střílili z z vozu. V tý hře Rome Ne, na všech nákresech nebo obrazech na pyramidách. Uh, jo, no a pak ještě, aby ukázali ti filmaři, jak skvěle ta armáda vycvičená, tak když ten Rezo začne střílet zápalný šipy, tak oni sformu sformujou se ze štítu žalvu. Což je taky něco, co dělá římská legie. Uh, no ale, co jsem velice ocenil, popravdě řečeno, a to je něco, co se ve filmech objevuje jenom velmi zácně, ruská lůčištníkům, aby stříleli, je v tom filmu Luz a ne Fire. Vždycky ve filmu, a to mě hrozně irituje, oni říkají Fire, ale ten rozkaz Fire, to znamená Palte Přirozeně nedává žádný smysl až do okamžiku Kdy se reálně používali Palné zbraně Ano, Palné zbraně, takže Palte A um, ručišníkům se říkal Luz Což znamená jako uvolněte tětivy že? Mm -hmm. A tak to je jako hezký jo? Z ničeho nic se v tom filmu Objevil takový drobný detail, který mě udělal radost Až na to, že teda ti rušišníci Střílí na nějakou Nabíhající formaci A, a která není nějak ozbrojená Zase se to lidi. Kteří utíkají proti Falamze. Ano, a ty nejenom, že ti lidi tam střílí, lušišníci střílí z těch vozů, ale ještě ty vozy se tam jako obrací vzhůru nohama a skáčou tam a nějaký takovýhle věci. No. A každopádně ten Rezus je teda poražený. No a teď nastává ten velký twist toho filmu, kdy se teda ukáže, že ten Rezus ve skutečnosti nevypaloval žádný vesnice a že ten útok na ty besy, to nebylo jako, my jim jdeme na pomoc, ale ty besy se bránily prostě kvůli tomu, že. To vypadalo jako, že jedou napadnout, ti trákové. No a ten Herakles vlastně nechtěně pomohl kotizovi zotročit tráky. Problém je totiž v tom, že ten kotis byl nějaký šlechtic, nechal zabít toho krále, což byl manžel té jeho dcery. Uchvátil trůn, přesně řečeno stal se lordem, oni mu předtím říkají lord. A vypukla občanská válka a ten Rezus byl ve skutečnosti na nějaký čaroděj, který se snažil jako zničit svět. Ale byl to vůdce jedné strany té občanské války. A tím, že ho porazili, tak se Trakje sjednotila a potom na hostině po té bitvě se kotys nechává kuronovat králem Trakje. Takže už mi neříkají Lord, ale říkají mu Král. Jak dlouho tam ta heráková ta skupina musela být, že dokázala vycvičit armádu jako takovým způsobem, ale zároveň se Nikoho nezeptali něco jako, co hm, se tady stalo za posledních deset let, jo? Přesně, to, to, to, proto vždycky ve dračním doupěti, když přijdeš do nějaké hostince, tak si musíš hodit na jako, získávání všeobecných znalostí. <laughs> <laughs> to je úplně zásadní chyba. To je taky něco, co by se stalo jako ve špatně vedeném dračáku, že by postavy po několika jako, letech, kdy hrajou to družství, zjistili, že já nevím hostinec, ve kterým spí, je na, na dně moře, nebo něco takového. Akorát nikoho nenapadlo ne, se na to zeptat. Nebo si ve skutečnosti po smrti. Jo, přesně tak. Nebo si ve skutečnosti A postavil v druhým dvě No, Každopádně skončila válka, takže až v tuhle chvíli se ten kotis nechává korunovat králem, protože víš co, konečně našetřil dost prestiže, aby mohl vytvořit <laughs> titul království tráke, ale pak si všimnul, že jedna z podmín jaké must be in peace. <laughs> a teďka se teda nechává korunovat králem práky ano. no a teď velmi překvapivě Kotista nejdřív Heraklovi nabízí velení armády, kterou vycvičil s tím, že chce vytvořit dříši. překvapivě, jak jsme to dívali, tak, tak ten, tohle bylo vidět pokud minimálně 20 minut v tom filmu, že se tohle stane jo. a pak nastává ta scéna, kde jsou na té hostině on se nechá korunovat a chystá se to na tom velký walkout scene jo. to je to, když se ta postava, která jako se naštve, se chystá jako odejít z nějaký, z nějaký jako události, a teď tam jako se, že, že, spor a teď oni odcházejí a teď tam na ně lidi plivou a bijou se a kde si to si a tohle tam je hrozně vidět předem, že se to stane. Takže ano, on se jako, ten uh, kotis nabídne hráko vyvedení té armády, on to odmítne a pak je střih. Jo, no ale co je jako překvapivý je, že on je nenechá jako třeba zajmout nebo zabít, on jim normálně zaplatí a mm. propustí je. Takže oni dostanou zaplaceno a vlastně by mohli, a samozřejmě je to jako setup na to, aby ten hráč který v tu chvíli má ty peníze, už splnil ten svůj poslední kola, může jít do důchodu, do toho černého moře, aby se teda řekl jako ne a obrátil se a vrátil se tam zpátky a osvobodil tráky, víš co. No právě, tam potom žádný ani ten, ten walkout není, jo? to je právě strašně divný, jo? Že, že oni teda střih, oni jsou teda venku předtím a pak se najednou před tím palácem a najednou svůj vědomí. Ha, huh, oni nám vlastně dali ty peníze, ale naštvali nás, tak co bychom měli teďka dělat? Tak jo, jdeme zpátky a jdeme zabít. A teď bys čekal zase, což je podle mě zajímavý, že ten film jako ne, přestože ty scény naznačují, že se chystá nějaký hrozný trop, tak ty, ty tropy tam jako nepřicházejí, že není tam ten walkout. Ten herák se prostě otočí a jde zpátky zavít do toho kotysa. No, tropy tam jsou, konkrétně všichni ti ostatní členové té družiny se samozřejmě nechají přesvědčit, okay. aby do toho šli a aby vlastně čistě na zá jakoby udělali to morální rozhodnutí nezištně kdy budou riskovat svoje životy, porazí toho a osvobodí tráky, ačkoliv za to nedostali zaplaceno. Až na Hanasola. Sola. Až na Hanasola, Sola, přesně. Ten, ten autolikes, ten comic relief, ten komický, komická postava se rozhodne, že teda odjíždí. Jenom kvůli tomu, aby mohlo přesně jako v tu, na tu, tu správnou dobu přijít a jako vystřelit na tu loď s tím vejdrem. ano. Přesně ve chvíli, kde má jako zaměřený ho ten X-Wing zaměřovat. Ano. Přesně tak. No okay, další trop. Herákole se vymyslí úplně nejgenerálnější plán, jak svrhnout krále. On přijde zpátky do toho paláce hlavním vchodem a všichni jsou okamžitě zajatí. To je nejstupidnější plán Evro, jo. Ale, ale ty řekni, co to má znamenat, jak těžké by bylo nás filmovat jako scénu, která by trvala úplně stejně dlouho, 20 vteřin, ty jenom potřebuješ, aby je zajali, aby si dostal ty postavy do, do situace, když jo, na, na, na, v tom třetím dějství toho filmu jsou jako na, na tom úplně nejhůř, jo, aby si je zajal a všechno jako vypadá be, beznadějně a tak, aby na konci toho třetí dějství mohli se jako odrazit od jedna a vyhrát slavně a tak. Toho potřeba, že by si to běhnu 20 vteřin. V tom filmu to je normálně tak, že oni se úplně stupidně vrátí do toho paláce hlavním vchodem a nechají se okamžitě obklíčit, úplně oprostřed to největší místnosti, kde víš se jako, na ně můžou mířit lučišníci a můžou do nich jako strkat ty kopinice s těma kopíma a tak. Nebyl by takový problém, třeba aspoň ukázat během těch 24, že se z třeba zkusili tam víst oknem nebo šli <laughs> zadníma dveřma, nebo jako našli nějakou tajnou chodbu ale stejně je zajali. To, to je úplně, úplně absurdní, no. Jo, jako mohlo to být horší. No to se teda... Mohla tam být představit. nějaká rebelie a pak tam mohla být nějaká bitva před tím palácem a potom už to vypadalo, že to vyhrajou, ale pak to teda prohráli, pak je zajali a potom by se teda ještě jako vrátilo do jejich štěstí. Nevím, no. A každopádně Herakles je třeba v žaláři, tam se objeví ten král Eurysteus, a, um, protože koty se s ním chce spojit, aby vybudoval říši. Spíš, pro, jako jo, ale protože potřebuješ poslední zbytek expozice a ten zbytek expozice je teda, že ta manželka toho Herakla byla zabitá tím králem Eurystem. Jinak popravdě nemá žádný důvod tam být, jenom asi chtěl možná vidět smrt Herakla. A tak se přitom v ten. No jasně, on se tam taky, ten film to vysvětluje tak, že on se tam přitom vyportoval kvůli tomu, že ten kotis, když má teda tu super armádu, tak má, víš co, je příliš ambiciozní a chce jí s ní dobít celé řecko. A ten Eurystheus má být jeho spojenec tady v tomhle tom. Taky se tam ukáže, že Kerberos jsou tři svázaný vlci ve skutečnosti. A že ten Herakles se jako viděl, jako toho trojhlavýho psa. Jo, ale tak jako ten příběh, že on byl zdrogovaný a oni pustili ty psy na jeho rodinu, takže mu se prostě zdá o, tě, o tom trojovavým sovi. S tím, že je takový divný, že ti psy jako v tom, v tom příběhu, že napadli tu jeho rodinu a ne jeho. Třeba jako když pustíš rozuřený vlky na, na lidi, tak popravdě řečeno si se nevybírají úplně... A tak třeba víš co, měl to spočtený, každý vlk na jednoho člověka. <laughs> okay. A každopádně tady, jako, co se týče racionalizace tý, toho mýtu, jo, strašně dost milá věc z antiky, samozřejmě v antice, už v antice byla celá jako jedna tradice v literatuře, kdy se různí autoři snažili ra podat racionální vysvětlení mýtu. No, oni třeba, o tom jsme se už bavili, když jsme recenzovali ten film Souboj Titánu, byl týpek, který říká, no te, ten uh, kraken, přesně řečeno ta nestvůra Keto, to nebyla žádná nestvůra mořská, to byla akorát obrovská loď, která se jmenovala Keto a lidi to potom jako zkomulili a udělali z toho to nestvůru. Tak tady uh, Hekatájo z Milétu uh, se snaží vysvětlit tu, tu poslední, ten poslední úkol, což je právě přivedení Kerbera uh, z Tartaru světí. Kdy vlastně ten úkol probíhá tak, že ten Herakles normálně přijede na mis Tenaron v Lakony, kde je normálně vstup do podsvětí, to je jako, jako v pohádce, víš co, taková ta pekelná brána, že tam můžeš přijít, můžeš normálně fyzicky dojít do toho pekla, do toho hádu. Až na to, že to je jako v Lakony, že to je jako kdyby, kdyby řekl vstup do podsvětí je v králově poli což tak asi bude v Adamově, Adamovi tam je to podsvětí. no každopádně on tam prostě přijde a normálně dojde do toho podsvětí, tam se baví s lidma zachrání téza, který je tam spoutaný na takovýhle věci, vidí tam nějaký přízraky těch mrtvých lidí, vidí tam přízrak larnský který kterou zabil a tak Normálně se vezme toho, to, toho Kerbera, Ono ho teda musí nějak zápasit s tím Kerberem a tak a pře on ho přivede zase zpátky. No a ten Hakataios, který si uvědomoval, že to je blbost, tak se to snažil vysvětlit a on říká, no tak v té Lakony to není tak, že by tam bylo jako v stůru podsvětí. tam byly normálně jenom nějaký jaskně, no a samozřejmě tam nebyl žádný obrovský trojhalový pes, protože to každý ví, že je blbost. Místo toho tam ten Herakles chytil obrovskýho trojohalovýho hada. <laughs> Jo, to, to je policefalie, to se vyskytuje u hadu, že jo. Prostě se narodí had dvěma hlavama. A se třema? No, se třema ne, no. A je to jako siamský had? Ano, je to siamský had, no. OK. Ale ne, nejsou obrovský. <laughs> <laughs> Ale tak to máš jako s rybou, víš co, i ten Herakles přišel a řekl a chytil jsem takhle velký hlada no. a měl tři hlavy. Jo. No. Dobrý, no, tak, takže... o něho zajmou, o a, zajmou. On, a teda jsou v tom podsvětí, protože to je cool mít takový žalář a navíc ten žalář má ještě obrovský prostory, že jo, takže to fakt, fakt půl místo. No a tam se teda chystá popravit spoustu lidí. Přesně tak. Koty se teda chystá popravit tu princeznu a Herakles se vytrhne spout a zachrání. Což dává smysl, protože to je třeba ten důvod, proč vlastně ten film není z toho intelektuálního hlediska, z hlediska těch motivů a těch myšlenek, který přenáší, úplně marný, rozhodně lepší než film 300, Kdy ten Herakles v tom filmu vlastně neustále zdráhá dostat té své pověsti, nechce být to tělesní těch mýtů, který se ně vykládají, protože on má strach z toho zuřejího šílenství, mm -hmm. protože si myslí, že se byl tu svoji ženu a svoje děti, že, že se snaží jako držet stranou, ideálně chce odejít do důchodu, protože má strach, že by zase jako mohl někomu ublížit. Ale jeden člen té družiny, ten Amphi Araos, mu pořád dokonale říká, že se usmíří s bohama, to znamená, že dojde k lidu, až ve chvíli, kdy zabije nestvůru, která sídlí v jeho nitru, což znamená až ve chvíli, kdy se vyrovná s tím, že zabil tu svoji ženu a svoje děti. On jakoby internalizuje ten konflikt. On říká, to nejsou ty nestvůry, které zabijíš jako na světě. Ten, ta skutečná nestvůra, Kterou musíš porazit, to je jakoby ta vina a ta, to trauma a tak. A tomu právě říká celou dobu, že jo? A teďka už navíc ten e, Herakles ví, že ty jeho, e, příbu, e, to jeho rodinu zabyl ten atenský král. Přesně tak. A takže v tu chvíli už nemá problém dostat ty svý pověsti a jako uvědomí, nebo rozhodne se teda, že bude ten Herakles a vytrhne se, se z těch pout a všechny nám zachrání. A auto začne křičet, I am Hercules, a, a, a překvapivě se neoz, neozve jako z různých míst ty ve safety věznici, I am Hercules, I am Hercules, I am Hercules. A, tak. jo. a takže, ano, všechny tam zabije, zachrání uh, a zabije toho atenského krále. A odebré. A... No, no a potom ten Herakles a celá ta družina vyleze z paláce a na náměstí je nastoupená armáda. No a ten kotystra vyhrožuje, že zabije toho na syna, ale objeví se Han Solo a zachrání je, víš co, H hodí na všechny nože a pak tam zastaví šípit tím, že tam mávají sekerama do vzduchu a tak. Týde už zemře a má divový oblouk, co on celou dobu nemluví a pak ve chvíli, kdy ho teda jako jako helníček, tak řekne oh, Hercules a zemře. Kdyby byl ještě chvíli na živou, tak by řekl You son of a bitch! I have PTSD! <laughs> no a ta družina teda utíká před tou postupující armádou po schodech paláce a na vrcholu toho paláce Svrhnout dvě ohnivý takový ty kameny ohniště, co mm -hmm. jsou na, na těch stereotypních řeckých <laughs> budovách ve filmech? To a... ohniště je obrovský, jakože tam prostě ten, ten oheň tam plápola tak jako silně, že tam musel být nějaký jako ropovod prostě pod tím, aby to fungovalo. No, asi tam byl ropovod, protože oni, víš co, svrhnout to, to kameny ohniště a najednou se vytvoří úplně gigantická ohnivá tsunami, která zapálí asi polovinu té armády. Jo chápeš, že je prostě tak, kdyby ti upadla jako sirka na zem a by by je jo. Takže je to trošku Michael Bay. No a největší vrchol toho filmu a ten jako nejvíc horičský moment je to, že Herakles vlastně vyřeší tu situaci, takže na tu armádu z toho paláce schodí tu obří sochu Héry, která tam byla jako víš co, Čechová socha herry, představená na začátku, a která z nějakého důvodu stojí na podstavci a mezi tím podstavcem a zemí je jenom pár takových maličkatých sloupečků. Jo? Přesně tak, aby prostě mohl nadzvednout a jako praskly ty sloupečky, které jsou směrem k té armádě a, a ta socha se jako svrhla. Protože ono je jinak strašně těžké si představit, jak by mohl tu sochu svrhnout, kdyby nebyla takhle debilně postavená, že jo, jako to by to musel být strašně men, mnohem menší, aby se mohl postavit jako za ní a potlačit ji dozad, anebo by musel třeba vylezt na nějaký jako slupek no, no a tlačit no. ji Jako ono, ono dává smysl, proč to tak zobrazili v tom filmu, protože by to bylo těžko představitelné. ale je samozřejmě absurdní, že by někdo takhle postavil sochu. Jo. To jsem si úplně říkal, že ta socha má sebe destrukční systém. <laughs> no, každopádně ta socha In case of emergency, please break. Jo, No, každopádně ta socha spadne na ty vojáky a všechny je zabije a hlava zabije... No ne, ta... ona zabije právě, že jenom pár těch vojáků, ale náhodou ta hlava trefí toho kotise. Jo. A ti okay. ostatní vojáci si řeknou, ha, a tak tam jenom stojí. Jo. No, je tam takový ten konec, jako je v epizodě jedna skrytá hrozba, nebo v Avengers, kdy, víš co, porazíš toho padoucha a celá ta armáda, mm -hmm. nebo... nebo ještě daleko větší problém je to na konci návratu krále, kdy, když zničí prsten, tak celý ty gigantické armády toho Mordoru se rozprchnou. Mm -hmm. kdy ten Tolkien, který mu se to chtělo řešit, tak prostě napsal. A tak se rozprchly. A víš co, zmizeli miliony skřetů, a draků a, a trolů a takovýchhle věcí. No a to je konec, no. Končí to tak, že, víš co, celá ta družina a Herkules stojí nastoupený na vrcholu toho schodiště a dívají se na východ slunce nebo západ slunce a tak. No, no. a ta armáda si prostě řekne, tak je jako konec a stojí tam. A než by se rozprchli, třeba že šli domů, ale říkají si, tak, tak už asi nemáme důvod tady někým bojovat. Prostě středa. Tak to je. <laughs> a stráky asi jo. <laughs> asi jo. No. no, dobře, no, tak to byl ten film. Jak se ti líbil? No, tak o tom bychom se bavili. Rozhodně líp, než když jsem ho viděl poprvé. No ne, popravně řečeno, daleko lepší, než jsem čekal. Když jsem se poprvé díval na to, že existuje nějaký Herkules, o kterým jsem nikdy neslyšel, kde hraje Dwayne the Rock Johnson, který hrál Krále škorpionů, myslím, což je asi jeden z nejhorších filmů všech dob, tak je to jako úžasný. Když máš nízký očekávání, tak je to úžasný. Kdyby se to odehrávalo někde kolem Řecka, a odehrávalo by se to v době jako nějakého řeckého dávnověku, věku, tak by to bylo super, kdyby tam byla ta představa, že to je normálně smrtelník, který, okolo kterého jako vznikají tak nějak ty mýty. Vět tolik různých prostorů, že mohlo to být prostě na Sicílii v 6. století, nebo nebo to mohlo být někde, i v tom Řecku, k jako klasickým kontinentálním Řecku, třeba v 8. století přinažíme to počtem. ale prostě ne. No. Nebo třeba kolem, kolem Trojské války, že jo, že ty, ve, velká část těch jeho mýtů se odehrává před trojskou válkou. Jo, a i to, to, že to dali teda do nějakého historického období, to je úplně random a vyloženě to tomu filmu škodí. Co ty? Jo, jako by... přehnali to s tím CGI v některých věcech, jakože bez pochyby mohli udělat pěkné, oni třeba mají pěkné scenérie, a aby je trošičku zveličili, tak u toho hraje hrozně epická hudba. Vždycky tam je nějaký hrycký kopec a do toho se ozývá prostě hudba Exterminátora, což je snaha to jako dramatizovat. Jo? Pak tam je další snaha v podobě těch monumentálních budov a dalších staveb, jo? které nedávají smysl že jo, v žádném antinetském budoví. A, a pak ty vybuchující věci jsou taky přehnané. tak jako bezpoky by to mohli nahradit jiným způsobem, že tam mohlo hořet hodně dřeva a taky ten Herkules nemusel být jako, ne, lidi od něho nemuseli prostě odlítávat, když se jich dotknul. No a o čem se budeme mluvit příště? Říkal jsem si, že bychom mohli dát něco z Říma, abychom to prostřídali, něco z historie a ideálně ne z období republiky, protože o tom jsme se bavili teďka asi dva měsíce. Atila. To je nějaký, nějaký film, to je nějaký... Ne, ne, Nechce film, který občas se dozvěl slovy, to je nějaký film. Tak je to Attila, tam se tam nic nejíme, že absolutně, to ani nevíš prostě předlíž, jako kdy umřel. Ne, ne. Aha. Víš co, já to rozseknu, dáme si satirikon od Fellineho. Uuu, uh, wow, tak to tím pádem to je nějak výč? uvaď. Dále <laughs> jsem se tady kovalo na <laughs> Ok, tak um, godspeed. <sniffs>